Книга Іова Розділ двадцять третій Заговорив Іов і мовив Сьогодні знову гірка моя скарга Його тяжка рука у мене стогін вириває Коли б я знав, де його знайти Щоб доступитись до його престолу я впорядив би перед ним розправу, наповнив би доводами мої уста. Я збагнув би слова відповіді до мене. Я зрозумів би, що він мені сказав би. Чи сперечався б він на повну силу зо мною? О, ні. Він би тільки до мене прислухався. Тоді з ним праведник став би напрю, і я звільнився б від судді мого назавжди. Та як піду на схід, його немає. На захід його не помічаю. На півночі його шукаю і не бачу. Повернусь на південь, не виджу. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує. Як золото я вийду. Моя нога його сліду трималась. Путі його я пильнував, не відхилявся. Від заповіді уст його не відступав я. Накази уст його ховав у себе в грудях. Призначить він щось? Хто назад поверне? Чого він забажає, те і зробить. Виконує, бо свою постанову, а ще й багато іншого, що в ньому існує – тому я перед ним жахаюсь, подумаю і його лякаюсь. Бог зламав мій дух і налякав мене всесильний, бо ж не від темряви я гину, не від пітьми, що вкрила вид мій».